بَدَا كَمِدا يُضَلِّلُهُ شَنو وَتَكْوِينُ النَّائِبِ وَالخَطْبُ كَأَيْبٍ يَأْسِلُ دَغَرَاتِهِ إِذَا وَيَرْسُو سناطيب يقلب في وجوه القوم طرفا اسا يغرقان وجوه من شروب أنفسنا ومن سيئات أعمال <تلقى> من يهده الله فلا مضل له ومن يضل وأشهد أن لا إله إلا الله وأنا آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تحاموا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد خزف فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد وعلى برفada الله <سؤال> سبحانه وتعالى ورغو تصريح فيتوها نكا سلامنا اللهم بربي اسنك محمد صلى الله عليه وسلم njegovu porodicu, ashabe i svemu mine vjernike koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo, cijenjene sestre, nastavljamo sa siklusom predavanja na temu Pretjerani tekfir vodi u vodi u kufr. Prije nego li nastavimo sa našom temom, želim da spomenem jednu stvar koja je možda zbunila u neku ruku, braću, koja su bila prisuda na prošlom predavanju, ili su se možda pak neki pretvarili da ih je zbunila, Allah najbolje zna, U svakom slučaju rekli smo, da spomenuli smo fetvu šeha Maktisija po pitanju netekfiranja uleme, konkretno šeha Bimbaza, Uthajmina i Albanija, rahimehu Allah, rahimehumullahu ta'ala, eđma'in. Pa je šeih Maktisij između ostalog rekao da ne tekfiri ulemu zato što ona nije protekfirila ta vuta. Pa su to neki shvatili ili se prave da su tako shvatili, Allah rekao, opet najbolje zna, da to bin Baz, Osemini, Albani i tako dalje, ne tekfire Tavuta, te da kod njih nije tekfir taguta nije uslovi spravnosti vjere. Onaj koji je to tako shvatio, kažem, pogrešno je shvatio i pogrešno je razumio ciju šeha Maktisija, hapilahu Allahu ta'ala. Jer što se tiče kufra u Tavuta, draga brađo, nema apsolutno razilađenja, ne među ehli sunnetom, neđu, nego ne, ne, nema u cijelini među muslimanima, Dakle, kada kažem među muslimanima, to ubrajam i sve one frakcije koje su u okrilju islama, koje nisu izašle iz islama. Dakle nema razilaženja među njima da je obaveza zanijekati Taguta, te da onome ko ne zanijekata Taguta, njegov islam nije ispravan. Njegov islam nije ispravan. Međutim obje, uoči sejih Makdisije, nije govorio o džinsu Taguta, konećo dakle, vrstu, vrsti Taguta, rodu Taguta, već je ciljao pojedine Tagute od vladara koji oko ovi učenjaci nisu pretekirili, koje ove učenjaci nisu iz određenih razloga nisu dakle Protekfirili. Stoga, kada je rekao da one ne tekfiraju tagute, tagu određene tagute, nije cilao da u cijelini ne tekfiraju taguta i ne smatraju da je obaveza i nužno određi se od taguta, već je dakle cilao da ne tekfiraju određene tagute od, dakle od vladara. Taj, da onda nastavimo uz Allahom subhanahu wa ta ta'ala pomoć, da ustavilismo se kod citata, zaista predimom citata, ibnul Kajjima, rahimahu Allahu ta'ala, kada govorio o dva puta, putu nevjernika i putu vjernika, se o tome da je Allah subhanahu wa ta'ala detaljno pojasnio put jedni i put drugi, završetak jedni, završetak drugi i tako dalje. Zatim je nakon toga izmuqajim spomenula skupine, pa kažu pa kaže jedna skupina koja nije spoznala ni jedan od dva puta, takvi su putu nevjernika najprivrženiji. Zatim druga skupina koja je posvetila pažnju spozna i puta vjernika, ali ne i suprotna puta. Pa zatim nakon toga kaže, treća skupina koja je spoznala put zla, novotarije i kufra detaljno, a put vjernika uopćenito. Kaže ovdje ovoj skupini Ibn Qaim, rahimahullahu ta'ala, napisali su Omeru radijallahu anhu o ovoj meseli i upitali ga koje je boli. Čovjek kojem strasti ne padaju na um i ne, obuzima, ne obuzimaju ga. Ili čovjek kojeg strasti obuzimaju pa ih on ostavi Allaha radi. Pa je Omer napisao da je onaj koga obuzimaju strasti pa ih on ostavi Allaha radi, Od oni, čia je srta Allah u bogoboja adnus i nije čeka oprost i nagrada velika. To je se zira o riječi uzvišnok, subhanahu wa ta'ala, ulaike, lvedi nam tahan Allahu kulubahum i takwa, lahum magfiratun wa ajuna adin i al-hujurat. Každa li bin tako je i onim, ko spozna novotarje, širk i zabudu i njihova putave, Pa i zamrzi Allaha radi. Boji se njih i upozorava na njih. Ne dozvoljava da pomenute stvari dotaknu njegov iman, niti mu ostavljaju šubhu i sumnju. Naprotiv, povećanjem spoznaje ovi stvari, to jest, po, po, to jest povećanjem spoznaje puta, širka, zablude, novotarije i tako dalje, povećava se njegov basiret, njegov uvid u haku i ljubav prema njemu s jedne strane i mržnja prema tim stvarima, širku, zabudi i tako dalje, I udalenost od njih više negoliko od onoga kome nisu takve stvari ni pale na um. Na kraju Mukaim kaže, cilj ovoga je da se ukaže da Allah subhanahu wa ta'ala voli da znaš put njegovih neprijatela da bi ga se klonio i mrezio. Kao što ti je obaveza da spoznaš put njegovih eulija da bi ga volio i slijedio u ovoj spoznaji ima koristi i tajni koje zna Samo Allah subhanahu wa ta'ala. I četvrta skupina, zadnja skupina koju je spomenuo Ibnu Qajim, a to je dakle skupina koja je spoznala put zla i novotarija i kufra detaljno, i put dakle mu'mina, vjernika detaljno, i to su dakle najbolji robovi, najodobraniji robovi Allaha subhanahu wa ta'ala. Vratimo se na citak. ...knjige šeha Maksisija Hapevahullahu ta'ala... ...koji kaže... ...ovo što smo spomenuli u početku ovog poglavlja... ...je u stvari uvod u temu o kojoj ćemo govoriti. To smo spomenuli da ne bi bili poput oni... ...koji su istinu pomiješali sa neistinom... ...i počeli upozoravati na tekfir u tjelini. Naš cilj nije da upozorimo na tekfir... ...već kako smo naslovili... ...da upozorimo na pretjerivanje u tekfiru. Dakle, jedna skupina je nebarna... ...po pitanju ovog šerijatskog propisa... Okrete glavu od njegova izučavanja i upozoravaju na njega u cijelini. Uplašili su omladinu da se njemu makar i približe, što je prouzrokovalo posljedice koje smo već spomenuli. Druga skupina je uzvratila pretjerivanjem po pitanju ovog propisa, bez znanja i basirata, uvida. Usmjerili su savde tekfira na ummet Muhammada sallallahu alihi wasallama, bez šarijatskih pravila i bez bogobojaznosti i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovdje na kratko prekinuti citat pa kažem, to je upravo ono što se dešava danas na našim područjima, a i šire. Šeitan je prišao jednoj skupini i tekvir im predstavio kao bauka i vrata koje se ne smiju odškvinuti, a li na njih proviriti. Iz pretjeranog straha od tog bauka vidijećeš kako se iz zbog obojaznosti sustezaju da protekvire psovača Allaha poslanika s.a.s. ili njegove vjere. Najbolji među njima, među takvim, su oni koji kažu to je kufr, ali mi, al mi takvog ne tekfirimo i ne smatramo ga kjafirom. Drugi pa kažu, zar ne vidiš da zadnje poglavlje, koje pravnici spominju u svojim cigama, jer se poglavlja o murtedu, prije njega imaš poglavlje o taharetu, o abdestu, guslu, namazu itd. Pa kad dobro naučiš, kad savladaš dobro ova poglavlja, Onda na kraju dolazi poglavlja o murtedu. Međutim, problem je u tome, draga braćo, što kada takvi dođu do ovog jako opasnog poglavlja, moraju se ponovno vratiti na ona prva poglavlja, konkretno na poglave o guslu, jer će tek tada vidjeti dijela kupra i ribbeta, koja je ta ulema spomenula o svojim snigama, أقو يسو تكفي ما نيه او فيشه تشينيل كاذ يبن رحمه الله تعالى أصوي نونية ابن القيم. أو إرجاء وكذلك في طريقه في قصيده مستفلنه ب 600000 سيفه poznata pod imenom no nije to ibn qayy ta kaže govori o irjao i njegovim sedbenitina wa kadhalika al irjao wa hina qir وجد في وقت واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحن بالقص والصلبان واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان وقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران Hada huval irja u inda gulatihim min kulli jahmijin eha šeitani. Za da isapredini stihovi, a ona iko zna arabski jezik, još više će doživeti lepo tovi stihova. Kaže Rahimahullahu ta'ala, Isto tako irja, kad priznaš onoga koji se obožava, postaješ posta potpuna imana. Zato usmeće baci mushaf, koruši bejtu l-ati, to je skabu, i učini više grijeha. Ako možeš ubiš sako ognu vahida. I trljaj se o seštenicima i krstovima. Su i sve poslanike i one koji su od njega došli. I to otvoreno, a ne tajno. A kada vidiš kamenje, padnimo na sečdu. Šta više učini to kipovima i idolima. I biti ješ zaista vjernik, a sve mimo toga je grijeh, a nije kufr. To je iz žaha kod njihovih ekstrema, svakog žeh nije Šejh Itanova brata, kada dakle, kažemo kaim pratimo se nove stihove u kratkim četama da i prokomentarišemo, kaže isto tako Irđa, kad priznaš onoga koji se obožava, postaješ potpuna imana. To je dovoljno je da izgovoriš la ilahe ilallah, da priznaš da je Allah tvoj stvoritelj, tvoj obskrbitel, onaj koji te proživjeti, koji daje život i smrt i tako dalje. I postaješ mu'min vijedni kamilul iman. A zatim nakon toga, baci mushabu smeće, i poruši bejtul atir, poruši kjabu, i čini što više grijeha. Ako možeš, ubi to tako svakog muwahida. I prlaj se o sveštenicima i krstovima, i nosi krstove i tako dalje. I psuj sve poslanike, i one koji su od njega došli, i to otvoreno, a ne tajno. A i kada vidiš kamenje, učini mu seđu. Šta više učini to kipovima i idolima. Ali priznaj da Allaho, poslanik, od Allaha došao, sa i kur'anom. To je ono što ćete spasiti kod njih, kod muržija. Priznaj da je Allahom poslanih, sallallahu aleyhimu sallame, poslano lada laha tabareke vata'ala, sa vahjom i kur'anom. Resi la ilaha illallah, Muhammedur rasulullah. A dati im čini sve ove grije, nećete škoditi, to je sve samo grije, a nije i kufr ko izvodi iz vjere. I biti zaista vjernik, a sve mimo toga je grije, a nije kufr, ne izvodite iz vjere. To je irža, kod njihovih ekstrema Dak, svako gdje nije šeitanova brata. braća. Dakle to je i zdje ako njihovih gulaata, a nije samo ovo Ibn Qayyim Allah fi tasmihulloh, koji njihovih gulaata vidj već, kot veći kod naših bošnjaka. Ima kod naših bošnjaka oni koji još uvijek na te stvari takve, oni koji psuju poslanike i vjeru i sumnjaju proživljenje na sudnjem danu i tako dalje i tako dalje. Dakle to je ta prva skupina, draga braćo, koja je sarata ili koja je popustila i zanemarila ovaj propis tekfira, propis, ovaj važan propis, šarijatski propis, propis tekfira. S druge strane, ovoj skupini se suprostavila druga skupina, potpuno oprečna ovoj prvoj. Allahum sunne, draga braćom, a često sam vas upozoravao i govorio, da se tokom historije, kada pogledate historiju, vidjetete da su se uglavnom Novotarije uzvraćale Novotarijama. Ovi drugi su usmjerili, kako to šejh reče, stabljena ummet Muhammeda sallallahu aleyhimu sallame, I ne samo na obične ljude, već i na najodabranije Allahove robove od muđahida i alima. Učenjaci postadešo taguti ili u najmanju ruku oni koji nisu taguti imaju konflikta po pitanju tekfira uleme koja je tagut. Vidjet ćeš, dragi brate, kako su njihovi jezici oštri poput sablje. Govore o tekfiru ljudi koji su poput brda. Kao da govore o tekfiru Ebu Džehla, Iblisa ili Firauna, Lanetullahi Alihi. Svu svoju pažnju usmjeriše na tekfiranje mušlika od uleme i daija. Svaka čas, tako mi Allah, učinili ste ono što kafiri hiladama godina nisu mogli učiniti, ni topovima, ni tenkovima. Učinili ste i činite ono što kafiri nisu mogli učiniti svojim medijama, niti sredstvima informisanja. Postali ste svjesno ili nesvjesno radost njihova oka i njihov glavni adus u borbi protiv muđahida. Zato... Zahuti da proganjaju našu braću, a vas ostavljaju na miru. I neće vas tako mi Allaha dirati, dogod su vaši jezici i prsti upereni na one koji ste protiv njih bore. Koliko je vas, vi koji iz fotelja za najnovijim izdanjem pensijuma, koji ste kada produžavate svoj boravak po čafirskim zemljama na zapadu, koliko vas, koliko je vas koji ste tada rekli tim čafirima, kada ste to potpisivali, inna bura'a uminkumu mimma ta'budune min dunillah. Jesi li rekli, odrićemo se vas, vašeg taguta i vaših zakona, koje obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Lako je govoriti o ulemi koja truli po zatvorima taguta i muđahidima, čije rane još uvijek nisu zarasle, a vi otvarate rak ranu. Muđahidi nemaju vojsku, nemaju ni policiju, ali neka, dovoljan im je Allah, dimal je on zaštitnik i pomagač. Kaže šejhul islam, Ibnu Cajmija, rahimahullahu ta'ala, u umež mur fatala, zaista, fektiranje uleme, Od strane džahila spada u najveće munkere, loša djela. Ovo potiče od Haridžija i Rafidija koji tekvire muslim, muslimanske imame zbog toga što smatraju da su pogriješili u vjeri. Tako i ovi tekfire našu ulemu i daje zbog toga što su smatraju da su pogriješili i to pogriješili osnovama vjere. Još uvijek nisu spoznali osnovu vjere na osnovu koje će postati muslimani. Vratimo se citatu šeha Maktisija Hafirahullahu ta'ala kaže, Allahova vjera je između onih koji u njoj pretjeruju i onih koji u njoj popuštaju, niti je sa ovim prvima u njihovom pretjerivanju, niti sa drugima u njihovom popuštanju, a spašenoj i podpomognutoj skupini koja bdi nad Allahovom vjerom ne škodi suprostavljanje onih kojim se suprostave, niti onih koji ih na cjedilu ostave sve do dana. Pripadnici te skupine su oni za koje Allah upozorio da se slijedi neki drugi put mimo njih. Pa kaže: "Ve men yashaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahum al-huda wa tabi' ghayra sabil al-mu'minin nwallihima tawalla wa nuslihi jahannam wa Ona ona ko se suprotavi poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a pozna temu je pravi put i ko ide putem koji nije put vjernika, pustićemo da čini hoće i bacićemo ga u Džehennem a užasno je on boravište. Kaže šejhul Islam ibn taala, koje je mimo njih, to je, to je mimo spašene skupine, taj je nemaran, a koje je iznad njih, taj pretjeruje. Jedna skupina je zaostala za njima, pa su postali labavi, dok se druga skupina uzdigla iznad njih i pretjerali. A oni su, to je pripadnici spašene skupine, između njih na pravom putu. Zatim nakon toga kaže šejh maktis je hafiru Allahu ta'ala, znaj da jedna skupina šarijarskih tekstova upozorava i zabranjuje uopćenico na pretjerivanje u vjeri. Tako, ima Ahmed bileži svom usnedu, Nesai, Ibn Mađe i drugi, da je poslanik s.a.v. rekao, bojte se pretjerivanja u vjeri, jer zaista je one prije vas uništilo njihovo pretjerivanje u vjeri. Šeši islam je u hadis ocijenio vjerovostu nim u iqtida u Siratul Mustaqim. Zatim, Kudarani i drugi bileži da je poslanik, poslanik s.a.v. rekao, dvije vrsta ljudi iz mog ummeta Neće imati udjela u mom šefatu. Vladar tiranin, nasilnik i svako onaj ko preteruje. Hadis kaže šejih dobar Hasan. Dok druga skojna šariatskih tekstova, a njih je puno eksplititno upozorava na onoga ko pretjeruje u tekfiru, Izastraši zastrašiva svakog ko prekrši Allahove granice po pitanju tekstira. Buharija u svom Sahihu u knjizi O Edebu, bil hadis od Abu Hurajra radijallahu anhu da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada čovjek kaže s kome bratu o kafire Jedan od njih dvojice je to stekal. <coughs> od sabita Ibn Dahaka se prenosi, da je Allaho poslanik s.a.v. rekao, ko se zakune milletom, milletom, tako vjerom, mimo Islama, onda je kao što se i zakleo. To je pripadnik te vjere kojom se zakleo. Ko ubije sebe, bit je kažnjavan u džahennemskoj vatri, Pretmetom kojim se ubio Prokreti vjernika je kao da ubiti Ako optuži vjernika kufrom Kao da ga je ubio Zatim bileži isto tako To je Bukharija u svom sahihu u poglavlju O zabranjenom kuđenju, sovci i prokretstvu odebo debu zara radijallahu anhu Da je čuo Allahova poslanika wasalli, Da kaže Neće nijedan čovjek napasti drugog fiskom Ili kufrom A da se neće vratiti na njega Ako onaj kojeg je napao nije takav. Zatim Muslim u svom sahihu u poglavlju imana, uđe Abu Darda radijallahu anhu takođe beleži predaju da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: Svaki čovek koji pripiše, koji sebi pripiše nekom drugom mimo njegova oca, čini kufr. Onaj ko to, onaj ko tvrdi da mu nešto pripada, a nije njegovo, nije od nas i neka pripremi sebi mjesto u Jahennemu i ko čovjeka obsluži kufrom ili kaže o Allahom neprijatelu a on nije takav on da se to njega Hafiz Ebu Ja'la bileže od Hudejfe ibn Jemana da je rekao Allahu poslanik sallallahu aleyhimu sallame je rekao ono čega te za vas bojim jeste čovjek koji uči Kur'an tako da se na njemu vidi rado zbog toga i odjeva se odjećom Islama pa ga zatim zadesi ono što Allah hoće to jest ono što je Allah odredio pa on napusti Kur'an I basi ga za svoja leđa, i nasrne sabljom na svoga komžiju, obtužujući ga da je mušnik. Rekao sam, to je kaže Hudej, pa rekao sam o Allaho, poslaniče, ko je preči širka, obtužitel ili obtuženi, obdužen, pa je rekao obtužitel. Ovo predav je spomenuo je Hafid ibn Kesir, rahimahu Allahu ta'ala, kod tumačenja Allahovih riječi, وَسْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي أَتَيْنَاهُ عَيَاتِنًا وَنْسَلَحَ مِنْهَا I obavje stiho o onome, kome smo dokaze naše dali, ali se on od njih udalio, napustio i, pa ga je šeitan dostigao i on je zalutao. Ovo zadnju predaju, kako stoji u međme'u Ezzewajd, iso tako spominje i taberani u kebiru i sadhiru od muada ibn Djebela Marfuan sa dužim tekstom. Međutim, predaja dolazi putem šehra ibn Hawšeba oko čiji hadisa se ulema razilazi, neki prihvataju njegove hadise dok ih drugi odbacuju. Kaže da le ove vjerodostljene predaje, prijetnje i upozorenja čine one koji su razumom obdareni, oprezne po pitanju svoje vjere, najvećim oprezom. Jer bukvalno značenje ovih tekstova ukazuje da je onaj ko protekfir i muslimana, kojeg nije protekfirio Allah i njegov poslanik, postao nevjernik, a to je ogromna prijetnja. To je zburilo ulemu, stoga su po pitanju ovih hadisa Spomenuli nekoliko te vila, tomačanja. Tako neki kažu da onoga ko se navikne na ovaj veliki grije i drzne se na njega to vodi kufru. Ili će mu završetak biti kufrom. Jer grije vode kufru. Veliki on i prije mali. A onaj ko omalovažava velike grijehe, to će ga dovesti do činjenja uzroka, ez baba kufa. Na ovo značenje smo ukazali kada smo knjigu naslobili da pretjerivanje vodi u kufa. Da pretjerivanje vodi u kuf. Neda vi rahimahullah je u komentaru Muslima, pomenuo zbunjenost nekih učenjaka po pitanju ovih hadisa, to stoga što je pravac sedbenika istine, Ehli sunneta wal jamaata Da se musliman netekfir zbog grijeha, a u te grijeha spada i govor čovjeka snome bratu o kafire, pod uslovom da time ne cilja ispravnost vjere islama. U tumačenju ovih hadisa ne vjeruje spomeno pet odgovora. Prvo, da se to odnosi na onoga koji o halal tefkiranju muslimana, takav činiku. Da se prvo mišljenje da se ovo odnosi na onoga ko halal tefkiranje muslimana jer o stvari koje je haram izvodi iz vjerem Drugo mišljenje, ili drugi odgovor, da je značenje od hadisa da se na njega, to jest onoga ko obstužuje kufrom, ko tekfiri, vraća tekfiranje njegova brata. Vraća mu se dakle tekfiranje, a ne kufr. Vraća se gdje njegova tekfiranja, a ne i sam kufr. Zatim treće, da se odnosi na Haridije, ...koji tekfire vjernike. Ovo mišljenje prenosi qadri i iad od imama Malika ibn Anasa... ...rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Četvrto, značenje hadisa je da ga takav postupak vodi kufru. Jer grijesi vode kufru i plaši se za onoga... ...zabojati se da za onoga koji ih često čini... Da će na kraju odvesti u kufr. I peto, da se njemu vraćati njegov tekfir, to jest ne vraća se suština kufra, već se vraća tekfir jer je učinio svoga brata vjernika nevjernikom. A to je kao da je protektirio sebe. To zbog toga što je on ili protektirio onoga koji je poput njega, ili zbog toga što je protektirio onoga koga ne tekfiri osim onaj koji je sam kafir, vjeruje u neispravnost dini islama. A Allah najbolje zna. Završem cita, dakle, skraćenu iz njige, šakol muslim od imama Nevevija, rahimahullahu ta'ala. Treće mišljenje, koje, prenosi, koje se prenosi od imama Malika, Neveviju o slabim, pod izgovorom da Haridžije svojom novotarijom nisu postali nevjednici kod većine učenjaka. Međutim, Ibn Hajar je prigovorio o Neveviju i odlazio mišljenje Malika na taj način što među Haridžijama ima oni koji tekvire veliki broj ashaba ...kome je poslanik s.a.w. garantovao džennet i iman, tako da se takvi od Haridija tekfire zbog poricanja poslanikova svjedočanstva, a ne zbog toga što su tekfirili iz Te'vila. Nakon toga Ibn Hajar kaže, a konstatacija je da hadis o tekfiranju muslimana, da on došao kao ukor muslimanu, da tako nešto kaže svome bratu što obuhvada vrijeme prije pojave Haridija odtali i ostali seksi završen citad na Hadđara Rahima ulahhu Taa. Obdćemo zastati na kratko da bi napravili mali rezime značenja oovviih Hadisaa. Konkretno Hadisa u kojeme stoi da onaj ko proteksfiri muslimana da se zakle je kupra vraća vraća na njeg. Do da odma draga braća na početku spomenema. da nema razja među u Lemon da ona je ko muslimana nazovek jairoom, bez ikakva te vila, Da je takav kjafir. Dakle, onaj ko nazove muslimana kjafirom bez ikakva tevila, nije vidio dijelo kufra, niti dijelo širka i tako dalje, dakle, nema nikakvog tevila pri sebi, takav je kjafir po konsenzusu islamskih učenjaka. Evo, dakle, hisni jedan od šafijskih učenjaka prenosi, prenosi konsenzus po tom pitanju. <gled> Ito tako, nema razilaženja da onaj ko ohalali tekfiranje muslimana Da takav čini kufr jer je o halal i odjelo koje je haram po koncenzusu. A Šejhul Islam rahimehullah ta'ala kaže u m'ehmul fetava kabiit kada o halal haram oko kojeg nema razilaženja ili o harami halal oko kojeg nema razilaženja ostaje kafir. Postaje kafir. A nema razilaženja među islamskim muslimanima da je keturan musulmana haram da nije dozvoleno što ga onaj koto to ohalali, takav je dakle, takav je Ostaje, reći vi, draga braća, a to je tekfir iz ljutne sržbe Ili tekfir koji nije ispunio svoje uslove, bez obzira radilo se o uvjetima u samom djelu, jer postoji uvjeta koji su vezani za djelo, ili počinio su takvog djela. Prije nego li odgovorimo na ovo pitanje, neophodno je da pojasnimo pravilo na osnovu kojeg će nam uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoći biti jasno puno drugih stvari koje se vežu za kufr i tekfir. A to je da kada se kufr u šariatskim tekstovima spomene u uopćenito, To jest bez preciziranja da li se odnosi na mali ili veliki kufr. Onda će se pod njim podrazumijevati veliki kufr. A posebno kada kufr dođe sa određenim šlanom, el, sa određenim šlanom, el, kao što je u hadisu koji govori ostavna namaza, između roba i kufra, tako ovdje što je kufra sa el, jer kus falah, jeste dakle ostavljanje namaza. Dakle, posebno kada dođe sa određenim šlanom, el. Dakle, tada u takvom slučaju, onda će se pod tim kufrom podrazumijevati veliki kufr. Osim ukoliko ne postoji drugi šarijatski dokaz koji ukazuje da se ne radi o velikom kufru, koji izvodi iz djene, već da se radi o malom kufru, ili kufru nimeta, ili kufru dune kufr, to je kufru pimo kufra. Ova tri termina, to su sve e, ista značenja za mali kufr. Dakle, neko od ulema koristi termin mali kufr, kufr azhar, Neko korise termine kufra dune, kufra, kufra mimot, kufra, Neko koji riku kufru nema, zato sve se pod ovim cilom kufra, koji čovjeka ne izvodi, koji čovjeka ne izvodi i iz bera. Šta je dokaz ovon pravilu? Pogledajmo hadis poslanka, kojeg od aslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji je Bilaji Buharija, od Abdullah ibn Abbasa radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Uritu an-nara taiza akthar ahliha an-nisa yakfurun." Video tam vatro, to je znači nije vatra i video sam da je vetina stanovnika vatre eso jane, zbog toga što kaže poslanik yekfur, كفر je čini kufr, bukvalno prevedeno. Ashabi radijallahu anhum sufitali, yekfurna billah, kine kufru Allaha, taj poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, yekfurna al-ashir, yekfurna al-ihsan. Negi rayuli, bukvalno prevedeno, čini kufr. Porichu ihsan, lijepo obhodanje i dobročinstvo muže prema njima. Law ahsanta ila ihdahu-nna ad kada bi im činio khair u to vrijeme, zatim o tebe vidi kako zlo, kako loše djelo, reći će o tebe nisam vidjela nikakog khaira. Da dakle, vratimo se na prvi dio hadisa, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme na početku rekao da je vidio žene koje je tporne, čini kufr. Ashabi su upitali da li čini kufr u Allaha. Dakle ono što su odmah ashabi Allaha poslanika sallallahu alejhi ve svatili kada su čuli u općenito sreći poslanika sallallahu alejhi ve selleme jek furne, jeste da se radi o velikom kufru. Međutim, poslanik, s.a.v. im je pojasnio da se ne radi o velikom kufru koji izvodi iz vjere, već im ukazao da se radi o kufru mihmeta, o kufru poricanja ili malom kufru, a to je dakle da se negira dobrota i, lijep opu, i lijepo obhodenje muža, dakle, prema prema takvim ženama. Uzmemo nakon toga drugi primjer, isto tako, da bi nam bilo još jasnije. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, hadis koji je bila džibuharija, Abu Mes'ud radijallahu anhu, "Sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufr." Sovanje muslimana je fusuk, deli bis, a njegovo ubistvo jeste kufr. Znači, nije tako? U drugom hadisu Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji je to bila džibuharija, Uhab radijallahu anhu kaže: Ne mojte se nakon mene vraćati u nevjerstvo, to je svraćati i postajati kafiri, kufar, nevjernici. Svi ćete udarati vratove jedni drugima, dakle ubijati jednje. Iz ovih konteksta, ako bi bukvalno uzeli, onda bi ispalo da je ubijstvo muslimana kufr, da je ubijstvo muslimana kufr. Međutim, postoji, ima drugih šariatskih tekstova, كي نم اكازيو دعو بيصف مسلمان اكو سنرمان ونهو حلالي نيه كفر اتو سرية الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما اكو سدوية سكوبنا بيه نكا فبيو onda ايه ازميري تكال الله تبارك وتعالى I je nazvao mu'minima vjernicima pored međusobnog ubijstva. Pored međusobnog ubijstva. I kaže isu tako da Allah subhanahu wa ta'ala govorit će o kisazu Onome kome bude oproštenu od strane njegova brata. Dakle, podobim se cila ukoliko staratel oprosti ubici katl ubistvo osobe čije je on staratel. Ukoliko mu on oprosti. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je ubijenog, staratelja ubijenog i ubicu nazvao braćom nazvao je dakle braćom toga ovi tekstovi ukazuju da se ovdje pod kufrom ne misli na veliki kufr kod izvjere već da se misli na mali kufr ili kufr dune kufra ili kufronijameta koji ne izvodi izvjere isti je takav slučaj sa ostalim šerijaskim tekstovima draga braća isti je takav slučaj sa drugim tekstovima A ovome će za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć biti dakle riječi malo kasnije kada budemo govoli, govorili o greškama u tekfiru na osnovu dvosmislenih šerijatskih tekstova koji mogu značiti i podrazumljevati veliki kufr, a i ne moraju. Vratimo se na citat. Taala koji kaže, Ibn Zakik, govoreći o značenju ovih hadisa, kaže, ovo je velika prijetnja onome ko protečfiri muslimana, a to ne zaslužuje. E, zaboravio sam, prije nego što dobrošim govor Ibn Zakika, draga braćo, zaboravio sam da napomenem, da se da ovdje ukažemo, u krakvim crtama, koji je to hadis koji u ovom slučaju spušta ili skreće ovaj kufr sa velikog na mali kufr. Koji je to hadis koji u ovom slučaju ovdje, da onaj ko kaže svom bratu muslimanu o kafire, da jedan od njih kafir, takovo ovo, akunon u njegovoj bukvalnosti, skoljašnjosti, se odnosi na veliki kufr. Međutim, drugi hadis poslanika sallallahu aleyhi wa sallame, spušta pe kufr sa velikog na mali kufr, a to su riječi poslanika sallallahu aleyhi wa sallame, koji kaže u hadisu kojeg bileži Buharija a koji je malo prije, dakle, prethodio, kaže poslanik sallallahu aleyhi wa sallame, Propći vjernika je kao ga ubiti, ako optužiš vjernika kufrom kao da ga je ubio, kao da ga je ubio. Dakle Poslanik sallallahu alejhi seleme je napadanje vjernika kufrom, optuživanjem da je kapir, uporedio sa ubistvom. A vidjeli smo da je ubistvo muslimana veliki grijeh, veliki grijeh, a ne dakle je kufr koji izvodi iz vjere, a ne kufr koji izvodi iz vjere. Dakle, rezime, oni koji dakle nižanim da pamte ove sve vile tomačenja ne vija, jeste da drugi hadis posanika sallallahu alaihimu salame skušta ovaj kufr spomenutu hadisu sa stepena velikog na mali na maliku. Sa stepena velikog na malog dakle na mali na maliku. Da nastavimo, to je da dovršimo riječi Ibnu Dakika ila Ida rahimahullahu ta'ala koji kaže Ovo je velika prijetnja onome ko prefektiri muslimana, a on to ne zasluži. To je velika greška u kojoj je upao veliki broj apologetičara i oni koji se podivaju na sunnet i hadis. Sada su se različni u akidi, žestoko su se ponijeli prema onima koji su im bili oprečni pa su ih protekvirili. Ševkani Huseinu el-đerrar, rahimahullahu ta'ala kaže, znaj da sud o čovjeku, koji je musliman, o izlasku iz vjere i ulazku u kufr, ne smije donijeti čovjeku, koji vjeruju Allaha, i u sunji dan, osim sa dokazom, koji je jasnije od sunca, upobijela dana. Zbog toga što u vjerodoljenim predajama, koje prenosi skupina shaba, stoji, ona i ko kaže svom bratu, o kafire, jedan od njih dvojica je takav, Zatim je spomenula hadise koje smo mi spomenuli, pa kaže, u ovim hadisima koji se prenose i njima sličnim u značenju je najveći ukor i opomena na žurbu u tekfiru. Završen citat imama Šaukjanije. I kaže isto tako, dakle isto imam Šaukjanije. Onaj koji je imalo škrt na svoju vjeru, neće učiniti stvari koje za sobom povla, povlače neke opusti. Neće niti će sebi dozvoliti da čini stvari u kojim nema fajde. Pa kako će tek onda, ukoliko se boji za sebe, učiniti dijelo čijeg je Allahu počinioca Allahoslanik, s.a.v., nazwa kafirum to me ne vodi razum a kamo višerija zatem ibn hadar al haytami u svojoj knjizi az-zawager an iqtiraa an iqtiraa an iqtiradia al kebair kaje 352 i 353 deli krie rieči čovjeka upućenemu muslimanu o kafira o allah neprijatelu Ukoliko tim tekstiranjem ne cilja nadvati islam koprom već samo želi izgrediti čovjeka Zatim je spomenuo predhodni hadis pa rekao u obome je ogromna prijetnja on ima, ono me ko optužuje muslimana kufrom da se na njega ne vrati kufr ili Allahovo neprijateljstvo njemu zatim ovaj grijeh je u poređenju sa grijehom ubistva toga je ova riječ to jest optužba kufrom ili kufr ukoliko nadživanje muslimana kafirom ili Allahovim neprijateljom želi napasti islam i islam nazvati kufrom da islam za sobom povlači Allahom neprijateljstvo, to je kufr. Ovo smo, dakle, gore pojasnili, ako nazove osobu kafirom i cila, dakle, time da napadne islam, ili kaže Allahom neprijatelju i time cila da onaj ko prihvati islam da je Allahom neprijatelj, dakle, to je kufr, oko, čega, oko koje nema razilaženja, kaže idno hađar, hejte mi, dakle, ili će biti veliki grije, ako ne cila gore spomenuto, u tom slučaju vracanje kufra na prvu osobu, a ludira na žestluku kaznu i grije, To ukazuje da se radi o velikom grehu, završan citat ibn Hajr lahajtamiya, rahimahullahu ta'ala. Zatim, ibn Qayyim u svojik izi i'lamu, al muwakqein, jasno kaže, da je o veliki greha, tekfirani onoga, koga Allahi njegov poslanik nisu predekfirili. Kažem, to je kaže šeikh Maqtisi, hafivaullahu ta'ala, Nema sumnje da se grijeh kojeg je šarijat nazvao kufrom razlikuje od ostalih grijeha. Stoga opis grijeha na koje upozoravamo, nazivanje muslemana kjapirom, opis da je ovaj grijeh veliki, jeste činjenica u koju nema sumnje. Čak sam vidio neki od učenjaka spomenuti hadis tumače velikim kufrom koji izvodi iz vjere. Dakle, draga braća, ima odredjenih učenjaka koji su ovaj hadis shvatili bukvalno, pa tako jedan od njih od selata kaže onaj ko mene protekviri, ja njega tekvirim, zato što ja znam od tebe da sam sliman. S kada me on tekviri, on naziva Islam Kufrom i zato ja njega tekvirim. Dakle, ima čak i one ulemen koja ove hadise, gore pominute hadise, bukvalno matila. I dakle, tekvir je onoga ko počini ovaj veliki grijeh, ali rekli smo dakle da je rađih umeseli i ono na čemu je većina, džumhur učenjaka, jeste da je to veliki grijeh, osin ako nećila napad Islama, I da islam naslovi oslovi kufrom. Ono što potvrđuje každa le šejih da se ovdje radi o velikom grijemu, je su riječi poslanika s.a.v. u hadisu sabita ibn Bahaka, prokleti vjernika je kao ga ubiti, ako ko obtuži vjernika kufrom, kao da ga je ubio. Dakle, kao što smo gore spomenuli, a to je da je poslanik s.a.v. obtuživanje, to je stekviranje vjernika uporedio sa njegovim ubijstvom a već je prethodilo da je ubijstvo vjernika ukoliko se ne ohalali veliki grije ali dakle ne izvjere nije kufr koji izvodi izvjere toga draga brađo nema sumnje kao što širik kaže nije iste igrije koje je Allah subhanahu wa ta'ala na jeziku poslanika salallahu aleyhi wa salame nazvao kufrom i ona igrije kojeg Allah tebareke wa nije nazvao na nije na jeziku poslanika salallahu aleyhi wa salame nazvao Kufrom, teta nema razlike, da nema sumnje da postoji razlika između ova dva grijeha, između ova dva grijeha, dakle nije isti grijeh za kojeg poslanik s.a.v. kaže da je grije koji je upropaštava, teža grije, kao što na primer zinaluk i tako dalje, i grije za kojeg je poslanik s.a.v. rekao da je kufr, mali kufr koji ne izvodi, koji ne izvodi izvjere. Kaže da je šeif, a opcije je poznato kakva žestoka kazna čeka onoga ko ubije vjednika, Omen katele mu'minem, muta'ammiden, jesau mu jahennem, onome ko hotimišno ubije vjernika, kazna će jahennem biti, u kojem će dugo borabiti. Allah se na njega gnjev svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti. Ono što odgovara u upoređivanju grija, sekfiranja muslimana bez dokaza, sa prijetnjom onome ko ubije vjernika, ko ubije vjernika besprano, jeste šariatski propis ubijstva murcada, otpadnika, Kao što stoji u hadisu, ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. To zbog toga što onaj ko protekpiri muslimana i na njega spusti ime murtada, bez dokaza, dakle, jeste poput onoga koji smatra da se musliman treba bespravno ubiti. Takav je poput onoga koji smatra da se musliman, pa bespravno ubiti, to jest onaj koji je protekpirio muslimana, bez dokaza, takav je ohalalio njegovu krv i kao da be ubio. Pogledaj dobro, kaže ih nakon toga, kakoj je ogromna i жестоća piednja ono meko ubije vjernik njegova će kazna da hanan bit jedno u kojem će drugo dugo boraviti dva allah će na njega gnjev svoj spustiti tri i proklet će ga četiri i patnju mu veliku pripremi pa dakle, pogledajte kako teška velika piednja ono meko ubije ono meko ubije vjernika tako da se u ruku obo tako reći odnosi na onoga Ko ohalali halali, bespravno krv, krv muslimana. Karadale šeik zatim pogleda isto tako hadise koji govore o prijetni onome ko prolije zabranjenu krv. I srvati Allah ibn Abasa po tom pitanju. I na kraju odaberi za svoju vjeru ono što hoćeš. Pažljivo preispitivanje, zaustavljanje kod Allahovih granica, bogobojaznost i opreznost ili žurbu i srvanje ovaj grijeh koju opropaštava koji. Bez dokaza i bez dosireta, uvida. A u sahije hadisu koji bileži Kirmizi, Nesaji ibn Mađe, stoji nesta na gunjalu koji je manji kod Allaha negoli ubislo čovjeka muslimana. Negoli ubislo čovjeka muslimana. Usto ćeš vidjeti, dragi brate, da su učenjaci, oni koji su ove hadise svatili bukvalno, da je jedna skupina njih koja je odabrala mišljenje da su Haridžije nevjernici, da su kao dokaz naveli gore spomenute hadise, dakle koje hadise koji govore o tekfiranju muslimana. Poput Ebu Mensura Abdul Qahira el-Baghdadija preselio 429. hidreske godine, koji kaže govoreći o usulima oko koji se složio Ehli Sunnet. I kažu, to je Ehli Sunnet, da su učesnici nehravana. Dakle, Haridji je protiv koji se borio Alija. Te su odpadnici od vjere, kjer ih je poslani, sallallahu alaihi wa sallame, nazvao odnicima. Zbog toga, što su protektirili aliju, Osman'a, Aishu, Ibn'a Abbas'a, Talhu, Zubeyra, I sve ostale koji su slijedili ali nakon tahkima, presude između Alije i Muavije radijallahu anuma, protektivili su i svakog griješnika od muslimana, a onaj ko protektiri muslimane i najbolje ashabe takav je kafir, a ne oni. Zatim, Kadi Abu Bekr ibn Arabi, koji je preselio 563. godine, kaže, nabrajajući razlog detektiranja Haridija, pa kaže, i toga što su svakom ko se neslođu sa njihovim objeđenjem, sudili kufrom i vječnim boravkom u vatri, kao ovih današnji koji slijede sve Haridija, draga braćo, koji svako ko se sa njim ne složi po pitanju kufra, širka određeno osobe sude kufrom i vječnim boravkom u vatri, onima koji se za njima ne slažu, pa kaže odale Ibnu, Ibnu el-Arabi, pa su time u stvari oni sami postali preči tom imenu, to je Završen citat Ibn Arabija. Zatim Taqiyudin subki u svojim petvama, nakon što je spomenuo hadis koje čovjeka optuži kufrom ili kaže Allahom neprijatelju, a on nije takav, onda se to vraća na, na njega, kaže ovaj učenjak. Od njih, Haridžija, je poznato da tektire one za koje mi kategorički znamo da su mu'mini. Znoga obovez da je njima presuditi kufrom jer to zahtjevaju dokazi da šarijati. I kaže što tako, i neće od suda o njihovom kufru spasiti to što u cjelini vjeruju u islam, vjeruju u islam i rade vađime, kao što ta djela neće spasiti onoga ko čini seđu kipu. Ko čini seđu kipu. U svakom slučaju, dakle, postoji razilaženja po pitanju tekfiranja Harija, a šeikmaktici na kraju ove knjige, kada govori o Harijijama i njihovom menheđu, pominje propis Harijija i umes ešta da imate sila, To je dakle da se ne kažemo generalno Saharižije kafiri, niti generalno nisu kafiri, već za umeseli imate tefsila, a oko tog tefsila će biti riječi inša Allahu ta'ala kada dođemo do spomenutog pogleda. Vratimo se na titar njinge šeha Maktisja koji kaže, nakon svega da što smo spomenuli o prethodnim hadisima, rezime bi bio. Prekoračavanje Allahovi granica u ovom važnom šerijackom propisu jeste propast u koju se ne upušta čovjek osim dovijeg slabe bogobojaznosti koji je olasko shvatio svoju vjeru. To zbog toga što je u prethodnim hadisima koji govore o prijetnji dovoljna opomena vlasnicima zdravih srca. Da ne govore o ovom poglavlju osim sa dookazom i besirotom uz neophodan oprez grije kojeg je Allah na jeziku svoga poslanika s.a.v. nazvao kufrom nije poput ostalih grija. Naprotiv, ili je kufr u stvarnom smislu, to je veliki kufr koji izvodi zbjere po jednom od gore spomenutih tumačenja, Ili vodi velikom kufru, ili u najmanju ruku veliki grijev, jer spomenuta prijetnja je dokaz da se radi o velikom grijehu poput grijeha obistva mina, obistva vjernika. Pa ako je ovaj grijev na stepenu kojeg vidiš samo zbog tekstiranja jednog muslimana, šta je teksa onima koji zbog određeni šublji, koji ih pri sebi imaju, a je nisu na stepenu šarijskih dokaza, Srljaju i uopćenito tekpire većinu muslimana. Nema sumnje, obratite pažnju na ove riječi, nema sumnje da takva stvar pored zabluda, nereda i batila u sebi sadrži bolest u srcu ili mržnju prema muslimanima ili zabludu i umišljenost da sebe spasi među hiljadama i milionima koje je osudio na propast A ustvari on je taj koji ih u propasju. A tvari on je taj koji ih je up propasttvio. Muslimlim, ko som zahinu odemu gorere bileć daja lao posanik se Allahu a Reji u Seme reekao, ko kaže propavi su ljuddi, on je onih u proppatijo. Men kae hereeke nas, فَهُوَ اَهْلَكَهُمْ اَوْ اَهْكُهُمْ Ko kaže propali su ljudi, on ih je upropasio. Hadis bileži isto zakon Malik i Ebu Davu. Muziri u Esarhibu u Esarhib spominje da je Malik ovaj hadis protumačio time što je rekao da se odnosi na onoga ko kaže iz samodopadanja okomnimši se na druge. Takav je još veća propalica od njih jer ne zna u njegovim stvorenjima. Nebevi Rahimahullahu kaže... Riječ ehleke hum, koja se spominje u Hisu, se pre, pre, prenosi u dva poznata oba. Prvi sa damom, na slobu čaf, dakle ehleku hum, i drugi sa petom, to je ehleke hum. Prvi oblik je poznatiji, to je prvi oblik hadisa koji glasim, men kale helekem nas, ta huve ehleku hum. Ona i ko kaže propalicu ljudi, takav je najveća propalica. A drugi rivajet hadisa stoji ko kaže propali su ljudi, on ih je okopastio. Ovo jedan, jedan drugi rivajet je vjerodostojan s tim što je prvi poznatiji da ko kaže da su propali ljudi, da je taj najveća, najveća propalica. Tada je značenje hadisa da je onaj koji kaže propali su ljudi najveća propalica... Kako ulema kaže da se ovo odnosi na onoga koji to kaže uzdižući sebe, a omalovažavajući i pocenjivajući druge, kud je njihovo stanje, a ne zna Allahomu tajnu u njegovim stvorenjima. Kažem, draga braćo, ima li većeg samodopadanja i umjišljenosti od toga da protekvi riš uleme ulemu i sve muđahide borce na lahom subhanahu wa ta'ara putu? Ima li većeg samodopadanja od toga da... Postoji samo jedan šeikh, samo jedan alim danas, koji je na ispravnom tevhidu. Kaže da le šeikh, hafidu allahu ta'ala, ulema dalje kaže da ona i ko to kaže, to je ko kaže, propali su ljudi iz zažalenja zbog onoga što vidi pri sebe i ostalim ljudima, od manjkavosti vjere, da takav nije grešan. Zatim, muslim isto tako bileži od djundoba Ibnu Abdullaha, radijallahu anhu, da Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, neki čovjek je rekao, tako mi Allaha, Allah, neće oprostiti kulanu, pa je Allah azzawajal rekao, ko je taj koji se kune mojim imenom, da mu neću oprostiti. Oprostio sam njemu, a poništio tvoje, a poništio tvoje dijelo. Allah je, je poništio, dakle, dijelo ovome čovjeku koji je rekao, Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti tom i tom ter sud o milosti pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dogodi je čovjek živ na dunjaluku, nije dozvoljeno njemu reći Allah mu neće oprostiti. Može se dakle reći Allah mu neće oprostiti, ako preseli kao takav, tako kao kafir na kufru i širku, ali nije u općenitu dakle, nije dozvoljeno da se u općenitu kaže Allah neće oprostiti kuljana. Zatim u bilog ovome je i hadins koji bileži u mustedreku, Hakem ga je ujedno ucijenio i vjerodostljenim, što je potvrdio Ezehebi. Odadullaha i Gnuomera, da je Allahom poslanik, s.a.v. rekao, ko vjedniku pripiše ono, od čega je on čist, biti zadržan u redzatul habel, s to dnjem danu, že hennemu sve dok ne izlađe, dok ne nađe izlaza, zbog riječi koje je izgovorio. Sve ne nađe izlaza, zbog riječi koje je izgovorio. Smatram da je večeraz Allahum subhanahu wa ta ta'ala pomoć, dozvolu, dovolno da se zadržimo ovdje kod ovog hadisa i citata i stige salasinija fit tahdir minel gulubi fit tekfir od šeha Maktisija hatiha ta'ala. Preostalo nam je da još u kratkim na sledećem predavanju pomenemo govor uleme po ovom pitanju zatim na kraju upozorenje vezano za one koje, na koje se prijetnja tekfirom ne odnosi tako dakle, da spomenemo upozorenje da se prijetnja tekfira ne odnosi dakle na svakog već ima odredini ljudi koji se izuzimaju iz ove prijetnje koja je spomenuto o hadisu o tome će za Allahom subhanahu wa ta ta'ala pomoć biti riječ na sredećem predavanju a zatim nakon toga ja prećem mu za Allahom ta'ala ta pomoć da govorimo o greškama u tekfiru smatram da nema Potrebe da govorimo o poglavljum, o preprekama i ulovima tekstira, zato što je taj dio knjige već preveden od vlasa da je muslima. Taj dio knjige je već preveden i vi ga vjerovatno većina, taj dio većina vas ima, dakle da, ona ko želi za da detalnije pogled prepreke, navanja šorute tekvira i tako dalje, neka se vraće na tu knjigu, osim, da, osim ako braća smatraju da je neophodno progovorimo o toj temi, a tina braća smatra da se treba progovoriti o šartovima, o ustovima i preprekama tekvira, onda ćemo da se progovoriti ukrasnim crtama o tome, a ako ne smatraju da treba govoriti o tome da je dovoljna stiga koju imaju onda ćemo preći na greške u svetiru. Molim Allah na Sobhanah i Votara da docilo je do svoje stige. Molim Allah otara, da pobodi naše svekove, da docih da je, da od da huda. Molim Allah na Sobhanah i da docilo da je ovdje nama. Molim Allah na da pomozi na Sobhanah فتطرق كي يجاوبه النحيب فواسف على طرف بليل إذا اتالت براهته الكروب فتلجمها الدموع ولا جواب فتطرق كي يجاوبهم Hvala što pratite